ne kutokana tabia zao huruka zao unaona hata aibu kumtambulisha huyu ndugu yangu Amen. Amen Lakini Mungu akumuonea haya Ayubu kumtaja mberi ya shetani Kwa sababu Ayubu alikuwa ni mtu mwenye msimamu Imani itakuumbia Huluka ya yakoa mtu mwenye msimamo mashaka yanamfanya mtu kuwa kigeugeu leo wa blue kesho wanja lakini imani inamfanya mtu kuwa na msimamo sema msimamo sema msimamo duniani kote na kila mtu anapenda kuwa na rafiki mwenye msimamo hata kama ye mwenyewe hana msimamo Halo. Lakini yeye anapenda kuwa na rafiki mwenye msimamo. Msimamo. Msimamo. Ndio. Wo unapenda kuwa na mume ambaye ana msimamo. Unapenda sana mume wako ana msimamo. Japo bweye una msimamo. Na anaume anapenda kuwa na Mungu amuke mwenye msimamo, lakini mwenye msimamo hana. Maana mtu mwenye msimamo anakupa dira ya kuona kesho. Amen. Mtu mwenye msimamo anatabirika. Kwa vile univyomuacha ndivyo utakukuta. Ndiyo maana maandiko yanataka tu watu mwenye msimamo aliposema shika sana ulicho nacho. Aliposema chagueni leo mtakayemtumikia Alisema Joshua chagua leo utakayemtumikia kama ni miungu ambayo baba zenu waliitumikia ngambo ya mto au Mungu aliwatokea Sinai chagua leo mtakayemtumikia nilikuwa namuombea jamaa mmoja ananisumbuaga kuamini hataki anaitwa Mnyange yeye kila siku mzao pako usijongeza maombi maombi gani ndio haya kuna mwingine Nilikuwa namuomba kwa moyo wote akakimbia. Asa nikawa simjui si kwa sura simstahili. lakini ni Siku moja ulikuja wewe. Uliovaa suti ya blue. Nikafikiri ndio yeye bwana. Wacha nikuombe bwana. Nikakuombea wewe umebarikiwa mpaka unapiga suti. Sema hey amen. Ukitaka Mungu a invest heshima yake kwako uwe na msimamo. Sema amen. amen. Shika sana ulicho nacho. Sasa msimamo una, una vitu viwili. Tunakuwa na msimamo watu ms, tunakuwa na msimamo baada ya ufahamu. Mbona unaweza kuwa na msimamo katika ujinga? Msimamo na kutafakari vitembee na wewe. Jambo loloto ukisha itafakari ukalipatia ufahamu wa kimungu lishike sana Msimamo unakufanya ukue Msimamo unaleta ujuzi Msimamo unaleta ufahamu Sema hey, amen Nataka nikupe kwa nini Paulo Wacha kwa Paulo ana sifa kuandika nusu ya gano jipya miongoni mwa sifa zake. Lakini miongoni mwa sifa za msingi za mtume Paulo, alikuwa ni mtu mwenye msimamo. Ukianza kusoma kitabu cha matendo ya mtume 19 na kuendelea, na ukisoma chini uongozo wa Roho Mtakatifu, huyu mtu tamuogopa ambao alitikisa Debel Listra na Ikonio na Pereg Ni mtu ambaye unamkataza asiseme hata kumpiga mawe anasema nitasema <tos> WaYehudi walimzuia asubiri injili Listra Ikonio Ikonio wakamkataza subili injili Waka na Filipi kwa mawe wakamtwanga wakamtoa nji ya mji baada ya masaa matatu akarudi anasema yale yale anasema yale yale na amekuja na injiri nyingine ya kwamba sasa hivi na alikuwa mtu wa ajabu kwa sababu msimamo wake kiasi kwamba akawa na mke wake alimchelewesha akambe mamsa wewe unanichelewesha sasa Macho huona wanja, sio mara unalip lipstick, banae. Kila mtu amchukua am, msini am, am, am, am, am, am msingi zake. Mimi nafikiria injili, nafikiria wanja. Ah! Aliacha mke. Na akoa tena. Mimi siwezi. Mimi siwezi. Kuacha mke mimi siwezi. <laughs> Msimamue usina. Paul aliacha mke akaambia mama usinicheleweshe usinicheleweshe mala nime wangu mme wangu mme wangu kaa basi nikupikie hepsi yeah, anawaza injiri, anawaza filippia anawaza efeso mama anasema ah bwana usijini nani eh hey, hey, hey, bwana hiyo mtu wa msini zake na kuoa tena Mana, maandiko ne mwenye akasema akasema mtumishi wa Mungu mwenye mke ana ana ana, ana, ana, ana anajigawanya hawezi akamtumikia Mungu kwa, kwa moyo wote kama na mke. Kwa hiyo kila mtumishi ambaye anataka kumtumikia Mungu asioe. Lakini sasa ah ila sasa kama una, unawaka tamaa basi oa. Ili uso wake tamaa. Lakini yeye pendekezo lake alitaka wachungaji wote hakuna kuoa. Paulo alikuwa na msimamo agabo anasema Mwenye mshipi huu anakwenda Yerusalemu. Wayahudi watamtesa sana. Asiende Yerusalemu. Kanisa likamshauri Paulo, mtumishi Mungu usiende kule. Maadui watakuua. Akasema msinivunje moyo. Sio tu kuteshwa, niko tayari kufa kwa ajili ya injili. Akakaa Milton akaagiza waje wazee wa kanisa na kanisa zima akawambia nimekaa kwenu miaka mitatu nikohubiri injili nyumba kwa nyumba sikutamani fedha wana mavazi ya mtu mikono yangu ilitumika kwa ajili yangu na kwa ajili wa wanaonizunguka ili niwaonyeshe kwamba fanya kazi ya Mungu siopata mapato ya aibu heli kutoa kwa kupokea maandiko yanasema akaambia Paulo mji kwa mji Roho Mtakatifu ananishuhudia vifungo na ziki vya ningoja vifungo na ziki vya ningoja na sasa ninawaaga na sura yangu hamtaiona tena maana Roho Mtakatifu ananishuhudia mbele kuna ziki kubwa sura yangu hamtaona lakini nawaacha kati mikono ya neema ya Mungu Baba na katika maneno yake ya uzima ambao yaweza kuwajenga na kuwapaurisi pamoja na wanaoamini <laughs> nitakapoondoka mimi ninajua mbwa mwitu wataingia kwenu wasirurumie kundi lakini pia baadhi yenu wenyewe watainuka watu wasema potofu ili waandamiwe lakini kumbukeni usiku na mchana niliwaonya Paulo anakuwa anafundisha mchana na usiku. Unalala anahubiri, unahamka na Kumbukeni usiku na mchana nimewaonya tena kwa machozi wakati mwingine. kwa ni. Anaingia Jerusalemu Paulo. Maana ametoka kuhubiri injili nchi zingine. Anaudi eh, Jerusalemu nyumbani. Anampelekea mzee Yakobo ripoti ya, ya injili kazi ya Mungu ametenda Efeso, Listra, Tebel, nchi zote za Ulaya. Anaambia huko nimeona Mungu akiponya wengi kwa ishara na miujiza. Amen. Maelfu wakimwamini Yesu. Unkomenda shule kidogo ningeendelea. Ni ndio, yani shule ya Ni kwamba ndiyo Ni kwamba Paulo amekuja na injili mpya mataifa hao mataifa mengine haya ya Ulaya wanaona nafasi kuwa Kristo. Maana Wayahudi walisema Yesu ni kwa ajili yao. Paulo akisema hapana Yesu kwa ajili ya mataifa yote. Amen. Na Wayahudi wanalazimisha watu wasali Jumamosi. Paulo anasema hapana si kwa kutuhururishi. Salijumamosi Jumapili Jumatatu lamana maana kipi Na Wayahudi wanalazimisha watu kwamba ili waonekane wewe ni Mkristo au wa kweli lazima ushike Torati. Lazima ushike anasema hapana Torati ilikuwa ni kivuri Kutete kwa Kristo tangu Yesu amekuja hatuko chini ya tena. Kwa Wayahudi wa kila mahali Paulo alikuwa anampiga vita kila mahala Amekuja na injili nyingine mpya na kwamba lazima sasa hakuna haja ya kutahiriwa. Twala hamna. Twala ilo roho. Waiwsum wewe Musa si watu wa sema ah moyoni Na kila mahala Paulo akienda wao wanakwenda kumvuruga lakini aliwashinda maandiko yanasema alibatizwa jina kwamba huyo aliyepindua ulimwengu Ikabidi wa mwete, Paulo aliyepindua ulimwengu akifika mahali watu wanalalama yule aliyepindua ulimwengu amefika huku nako watu wanalalalamika ameingia atemi. mpande Efeso kwa Etemi Mungu mwanamke aliyoshuka kutoka mbinguni watu anamwabudu alipiga injili watu wote wakasema huyu jamaa kuishi huyu jamaa tumekwisha mazeibu yetu yamekwisha hasa narudi Yerusalemu kutoa ripoti kazi hizo Wansasa sasa ndugu yetu wewe eh. hapo ukienda tuwe Karuni kusari umekwisha inabidi unywe nywela ufate sheria za Wayahudi Paulo akasema mimi na tatizo akajua nywela kaingia Karuni kuingia tu karuni ah, kuingia tu hivi wayahudi hawa hapa wakasema huyu jamaa ndio wale haribu dunia huyu ameingia karuni pia ameingiza na wayunani e karuni wakakamata paolo yule ndio kwa mshauri wa paolo tangu hapo akumwachia tena wakapiga kelele wakusanyana jerusalemu nzima ikaa vurugu wakamkokota wakamuingiza ndani ya nyumba ili mpange mawe afe habari kamfikia rapc mkuu wa polisi wa mkoa unyoko la kwamba kuna vurugu kubwa jemedari akatuma askari kwenda kumkamata kumtoa akamfunga minyororo akamuuliza nini wewe wewe ni yule msingi mfanya vurugu sema hakuna mimi ni Paulo mhubiri wa injili mtu ataslo nimekulia <tos> katika mi, mi, mi, mi, miguu ya Gamaliel mzee aliyeekea katika uchaji wa Mungu ndio mwalimu wangu wa injili akasema wezekani watu wa kwa kuchukia namna hii akasema inabidi tukupige sana akasema akamwambia askari pigeni sana fimbo ujamaa atwaambie kwani utamchukia akasema jemedari weze kunipiga mimi ni mrumi wa kuzaliwa na uraia wa kimataifa msimamo msimamo Allo Huko na kule maandiko yanasema wa wale watu wakasema hatuli hatunywi maji zaidi ya 100 tunahakisha Paulo namua leo mtamwambia huyu mkuu huyu mkuu majeshi atuletee tumoji vizuri Akishuka tu mwenye wembe mwenye sindano mwenye msumadi twanga huyu mpaka afye hapo hapo sio shingu boyu Mungu mwema bwana huku wanasengenya hivyo kuna kajiomba kaka Paulo kanasikia kajiomba kaka kaingia gerezani kwa siri mjomba e, wanasema anakuua Paulo alikuwa na yake asema ya ni ai mpelekee mkuu wa majeshi mwambie huyu alapisi mwambie mauaji haya akamwambia akamwambia askari mwamesheni Paulo usiku saana nane chini ni ya ulinzi wa askari tatu usiku saata tatu mumtoe mumpeleke mji mwingine kaji wa Yehudi kwa huyu Jemedali amekosa nini wakasema huyu jamaa ni mzushi ni kiongozi wa dini inaitwa suu wa, wa, ya wanazareti sijui kuna dini mpya hasa huyu ndio kiongozi wao anatuvruga sana huyu zaidi ya yote pia anafanya vicha na mkuu nje Paulo wakasema, haya mambo yote ni uongo wanaonizingizia ili ila, ile neno ambao wanasema ni uzushi kivyo nafomo budu Mungu wangu Ile lugo ambayo amesema ni uzushi ndio hibada yangu ile Nikiamini yote yaliopatanana na mitume na manabii Ah baba atibanawe kanikiwa kufa unakufa wakampeleka maskini mtumishi wa Bwana Lumi. kesi kamshinda Wakamwambia mzee hamna namna kesho unanyongwa Paulo akachukua karatasi iliyogombwa chuo, akaambia Timoteo, sasa nina miminwa. Lakini mwendo nimeumaliza. <tapos> na vita nimevipiga na imani nimeilinda. Kweli ni. Wakamuingiza maana alikuwa anawenyeo ananyonga. Wakamuingiza kwa Waka anayonyonga kwa kitanzi. Unaingia kwenye shimo hivi alifu kinabaki kichwa. Alifu ule msimeno kama wakukatia mbao, unapita. Wasikamkata kichwa paola. Lakini aliacha nyaraka. Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Msimamo akasema ninachoona nitaji tu. nachoona ni taj tu lakini hata kabla siku mbili hajanyongwa maandiko yanasema aliandia kuhubiri tu yuko gerezani injili kwa kwenda mbele yeah, yeah. walimhamisha magereza zaidi ya sita wanasema na zaidi ya sita maana kila mahali akiwepo kifika asubuhi wafungwa wote wanasema watashinda na watashinda inaweza wafungwa wote wamempa bwana maisha wafungwa wote na askari kwa inabidi asizoeleke wanamuumisha magereza msimbamo chagueni leo mtakaye mtumikia Mungu kamwe Hawezi kukupa utukufu wake mzurulaji kamwe wasurulaji waaminii duniani mpaka mbinguni Mtu naye mniwa anajulikana nakaa wapi? Tandale mtaa gani? Kadia ko mtaa gani? Ndio atabanki zinamuamini. Na Mungu anamuamini. Sema amen. Sema ima hey, Sema hey, amen. Hey, ma. Ndio maana Yesu alisema Mwena manendo machache ndiyo au sio? machache Usema neno mengi leo unasema ndiyo kesho sio leo ndio hapana ndio au sio Mungu atakuaamini Ayubu asingeshinda majaribu kama ngkuwa hana msimamu. Sema msimamo Na msimamu wa Ayubu ndio limbariki Mungu Akaambia shetani jeu umeona Ayubu sema ndiyo. Huyu anakwenda kanisani maana kila kanisani anapokea dabodabu. Mungasema hamna. Huyu apokea dabodabu anapokea na anaenda kanisani tu.